Rugăciune pentru taina inocenței Aleluia, slavă ție, Doamne Iisus Hristoase, bunule păstor! Te iubim și te rugăm, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău. De nu vă veți întoarce, să fiți ca pruncii, nu veți intra în împărăție. Dă-ne să tăiem voia noastră, să nu iubim lumea, să uităm toată răutatea. Să dobândim puterea Duhului Sfânt care schimbă mânia în blândețe, risipirea în concentrare, mândria în smerenie, ura în iubire, neîngăduința în răbdare, gândul și cuvântul rău în dulce alintare, inocența în cunoașterea tainelor, ca semn că de la măsura copilului duhovnicesc, ca cel a doua oară născut, vom ajunge la sfânta și marea ta vârstă și desăvârșire. Pentru noi, porunca ta, luați Duh Sfânt, să ne dea nu numai mântuirea, sfințirea și desăvârșirea, ci și înfierea, nașterea prin suflarea Duhului Sfânt a doua oară, adică începutul plin de putere și desăvârșirea, fiindcă Tatăl Ceresc pruncilor, tainele împărăției cerurilor le-a dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, bunurile păstori, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne să împlinim măsurile, fericirile, poruncile desăvârșirii, pentru ca să ne descoperi tainele. Să ajungem la unitatea cu tine, la curăție, la blândețea ta, la bunătatea ta, la înțelepciunea ta, fiindcă în biserica ta, din sufletul nostru ca arhiereu, a intrat. La tronul tău de slavă, genunchii inimii noastre, i-am aprecat. Din copii, luptătorii ai tăi ne -ai ridicat. Cuvântul tău vă voi da putere să treceți peste șerpi și peste scorpii să trăim neîncetat. Pe toți dușmanii tăi să-i biruim de cuvintele otrăvite să ne ferim, pentru că ascultând cuvintele tale cât este ziua lucrați, poruncile tale să ne împlinim. Sufletele noastre ca focul să se facă pe toți demonii și dușmanii să-i ardă, ca semn că Sfântul Tău chip dumnezeiesc ni l ai redat. Din lumină și în noi, asemănarea cu Tine s-a așezat treptat. Aleluia, slavă Doamne Iisus Hristoase, bunule păstor! Te iubim și te rugăm, dezbracă sufletele noastre de toate cele ale lumii, de patimi, de neputințe, de păcate, ca să ajungem la măsurile de săvârșire, fiindcă cea mai mică patimă taie puterea virtuților. Căci, deși vom păzi toată legea, dar dacă vom greși la urmă, ne-am făcut vinovați. De aceea, cu multă pocăință și cu multă osteneală, ne vom putea întoarce de unde am crezut. Ne va trebui multă trezvie ca să ne îndreptăm. În lumina, în taina, în înțelepciunea poruncilor tale să intrăm. Cu multă râună să lucrăm. Să fim inocenți ca pruncii sau luminați, ca îngerii pentru ca tainele împărății tale să le aflăm.